Zuokin atzartakako izadirratia, gaur ostirala da azaroa kamalao, irugarren behemaiakoek itxe ingo dizuegu. Joel egorial, eguraldiaren berri emango dugu, oie ere taineko ingelez atzokoa ingo dute, erika urte tetzen berri emango dugu. Handeka eta zer asmakizunak esango dizkigute, Elbes albizteak eskaineko dizkigu. Eneko irratza joaren galerak ezango dizkigu. Eta ni aizene irratza joanen ezataria izango naiz. Beraz, asteko jakin dezaun gauko euraldearen berri. Joel, esango digu zurze euralde egiten duen gau? Bai, gau, amalau gradu markazen ditu gure eskolako termomet termometroak. Beraz, tre temperatura epela... Dau, dugu gaur gaur eguraldia altatu da odeiak zeruan daude eta euria espero da ea atende atenden aldia ez du hau euririk egingo eta patiora ateratzeko hau aukera du kiko Horain ingelesa txokoa, oire eta eneko mesedez, zer kontatuko odi guzue Good morning! Good morning! How are you today? I'm fine, and you? I'm very well too. <coughs> today is Friday 14 November 2014. las week we celebrate green. about the rain? <coughs> Which one? is raining again, oh, what's your pain? Do you know what's for lunch? Yes, of course. For uh, start potatoes with chorizo. For main course, fish with salad. And for dessert, custard. Which one is your favorite dessert? My favorite dessert is fried. Okay, let's continue with the rain. Bai, ziu! Ezkerrik asko... Ezkerrik asko jere taineko, eta jarraian urte detetzea. Erika, ez hamo diguzo gaur kurte Bai, gaur ez du inori kurteri betetzen, baina aukera probetzatuko dut aste honetan urtak betetzen nuenari oriontzeko, Eneko muguruzari, laugarren me mailakoa, aztelerean bederatzi urte bete zituelako, Urtaskotarako eneko. Orain asmakezunen tartea dugu, handeka sí. eta. ork ez da bai baina lehenengo joan den asteko azmakizune eta galeren emaitak esango ditugu lehenengo azmakizuna giltza bigarren azmakizuna txakurra lehenengo galera 12 gradu bigarren galera esentxutea hirugarren galera gero eta altuagoa da Naugarren aldea, murriztu, berre, eta bisiklatu. Irabazlea kausek izan dira. Lehenengo zikloko Irabazlea, Sandra Rodríguez. Migarren amailakoa. Migarren zikloko Irabazlea, Galatea Gar García laugarrena mailakoa Hirugarren zikloko irabazlea osoen medrano zeigarren be mailakoa zorionak, orain haste honetako asmakizunen txanda pipitagi papatagi, zerote den nordagi, txapelun txikia izan arren horra nire miatxua Gozoa izan nahiteke edo pozo intsua. Berriro errepikatuko dut, adiego. Txapeluntzikia izan arren horra nire mehatua. Gozoa izan nahiteke edo pozo intsua. Hona hemen bigarren asmakizuna Pipitaki, papataki, zerrote den Nordaki Kolorez gorrizka naiz Biotzitzurarekin Daztan asesu lagun Esne gainarekin Berruiro esango dut Madiegon Pipitaki, papataki, zerrote den Nordaki Kolorez gorrizka naiz Biotzitzurarekin Daztan asesu lagun Ez Eta eskenik gure gau kalbizte txikirako tartea dugu. Elbize zango diguzu ze berri dugun gau? Bai, bi berri akarri ditut. Lehenengoa goa irratiko atal berri bat daukagu. Urrezko esaldia, azte do berri bat edukiko dugu. Ondo esaten ikasteko eta gainero ere itx egiten dugunean ondo erabiltzeko aste honekoa ausa izango da Uresko taldia enzu koan aurkituuko duzue hemendik aurrera erreza izango da euskeraz. Eez dut nai atea. Hona hemen bigarren albistea, adienetantxun ondo. Siklo bakoitzaan kokodrilo denbi marraski kokatuko dira. Kokodrilo bakoitzak maia bat ad du kokodriloek Horts asko edukoiko dituzte. Eskolako leburuutegian lebudu bat hartzen baduzue irakurri eta gedo zuen mailako kokodriloan, horts bat margo dezake zuue, ea zein kokodrilo daukan horts gehiago margotuta. Eta joa baino lehen, lau galderatzen godi zu egu. Eneko, gaurko galderak esango dizkigu zu? Bai, adi egor. zer jarri dituzte ziklo itxean? Zer margotu behar da librutegiko liburu bat irakurtzen dugunean? Nola ditzen da erratiaren atalberria? Zer nizan da Ezaldiaren lehenengo ezapidea, errepikatuko ditut. Adiegon, zer jarri dituzte ziklo bakoitzean? Zer margotu behar da liburutegiko liburu bat irakurtzen dugunean? Nola ditzen nahi erratiaren atalberria, zein izan da horrezko esaldiaren lehenengo esapidea? Gautzen da gure gaurko irratza joa, entzule laguna, gaurkoz gureak egin du, agure eta ondo izan. A